Коте, почав господар, не зводячи з мене враженого погляду. Коте. Коли б я знав, що ти цілком зрадив свою праведну котячу натуру і дійсно взявся ліпити такі ганебні вірші, як оце читав професор. Коли б я міг повірити, що тобі опанувати науки приємніше, ніж ловити мишей, то добре нам'яв би тобі вуха або навіть. Мене опанував невимовний страх, я заплющив очі й удав, що сплю. Але ж ні ні, повів далі господар. Гляньте но, ну, професоре. Як безтурботно спить мій чесний кіт, і самі скажіть. Чи на його простодушному писку видно, бо дай натяк на те, що він здатен на такі дивовижні потаємні витівки, в яких ви його звинувачуєте? мури «Чуєш, мурже?» Так покликав мене господар. Я відразу відповів йому звичайним своїм мур-мур, розплющив очі, підвівся і, якнайграціозніше, витягнув спину. Професор люто шпурнув мені в голову рукопис, але я вдав, як підказала мені природжена хитрість ніби сприйняв його вчинок як заклик до гри і заходився підстрибуючи та пританцьовуючи шарпати і підкидати аркуші так, що з них аж клапті полетіли. Ну от, мовив господар, тепер ви переконались, професоре, що не маєте слушності і що ваш пунто набрехав вам. Ви тільки гляньте, як мурш матубує вірші. І хто з поетів? Зміг би так поставитись до свого рукопису. Я вас застеріг, майстре. А ви робіть, як знаєте, — мовив професор і вийшов з кімнати. Я подумав, що буря минулась. Та як же я помилився? Господар, на превеликий мій жаль, повстав проти моїх наукових студій, і хоч він удав ніби зовсім не повірив професоровим словам, я невдовзі переконався, що він стежить за кожним моїм кроком, старанно замикає книжкову шафу, позбавляючи мене доступу до своєї бібліотеки і зовсім не хоче, щоб я розташовувався, як не раз бувало, серед паперів на його письмовому столі. Так гори й турботи Затьмарили мою ранню молодість. Що може бути гірше і болючіше Для генія, ніж бачити себе Невизнаним, навіть осміяним, Що може завдати великій душі Більшої прикрості, ніж перепони Там, де вона сподівається зустріти Саме лише сприяння? Та чим тяжчий утиск, тим могутніша сила опору. Чим дужче натягнена тятива, тим далі полетить стріла. Мене позбавлено доступу до книжок. Що ж, тим вільніше творив мій власний розум, черпаючи сили в самому собі.